سور اعلان مضمون بدل توحید رسالت مقاصد عالیه ذکر کئی سور اعلان تزہید پی دنیا او ترغیب قرآن تغییر په تقرار سره چی بوری قرآن مپری دے قرآن مپری دے او دنیا پری دے قرآن دے دنیا پری او دغا سی اخیر کی بیاں ختمی امپتی بانده چین نهازا لفی الصحف الاولا تا قرآن دی رازوی مشان ده بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحثم ربک الاعلا پاکی بیان کا نمدخ پل رب چڑی رو چتتیم پاک اگنہ نمدخ پل رب چڑی رو چ نو مې پاک وګړنی نو ساتبه بیم پاک وګړلی شي مبالغه دا کنه چې دلع نو سره بل نو مې او زینکه الذي هاغا ذاته دلایل عقلی په توحید باندې خلقا چې پیدا کړې د مخلوقات پسووا برابر کړې په خپل صفاتونو هر شی له خپل پوره بدن دا ولذي قد ذاته قدراجبې ولا تقدیر مقرر کړې دې د ده عمره و ده رزقه د ده عجله و ده نیک بختی بد بختی فهدام نو بیا و دنیا کې د هده طریقی هم خولی دی چه ده ده پارسوم را پکارو که انسان ده کبل شه ده ده جون طریقی و تا خولی دی که نا والذی اغزات تی اخرج المرعا چرا استلی دی ده او بوٹی فجعلو غسان احوان نوګرزی اګیله رسوخ پستک تور او ریزه ریزه وسان زره زره احوا تکتور ختم شي بیانو په لېځه غسیزه انسان حالوم دي سنو پریو کا په لا تانسام مونږه بیانو ته قران د جبريل په ذریه باندې نو دا قران مې پرېدان دی ګمبر توې ذا پرې نو دی ګوره فلا تانسام پریخودل تیمرات دی ولی کدا سوایو چې مې یې روا نو یې رول د چاختيار کشته او اصلي ناشیر شي د اختیاریکارونه دی اختیاریکار پریخودل دی پهلاته نصا الا ما شاء الله مغرہ کی د الله خو خیم یر یېر شي نو انه یعلم الجهر و ما يخفا بهشکل پویږي په کار خبره او هغه خبره چې پټه وان یسروکل لیسرا باسان کو تعالرا لار د جنتو تا تاباسان کو د پاره د اس از... جنت چې غړیر اسان دی دا مبالغه ده په دې کې وان حدیث کې راغلیو چې علیہ السلام ته وی کلا الله لیکل کړي دی, دی دا جنتيان او دا جهنميان بیا زموږ دی عمل تا ساجت ته ساهجت ده او بچ څنګه یینو هغه سی وینو ولی کومه عمل وکړو غننده الله غلیکلوبه بدل شي ناه نبی صلی الله علیه وسلم چې کلل میسرن جنت تحتل الارقسم دي او تاسو عمل کوی چې په اسانه او ته لوړ شي کنه هرته هو بسوق وګران نه دي سوک په اسانه نه دي کنه نو کلل میسرن ار یوزان ته لار سهانی نوور دوی سره کللی وسرا موږ باسان کو تا را د پاره د جنت غزکېر ته بیان کوا په قران سره ان فاتیذ ذکرا کستا بیان چا ل फायदा ور کیو کنه ور کی هغه سره رستا کار نشتا په تخپل بیان مپریدا سیزذکر مې یخشاذر دا چې عبرت په اخلي هغه سوک چریږي و يتجنبو الاشقان او لری بشید قران نه بدبختان او دا دواړه ذکر کن خان یخشا هغه خبر اوري او اشقا بدبخته سوکی چې قران نه په ډډه ګرځي الزی یغد یسل النار الکبرى چې داخل وشي غډیر لوی ورتا ثم لا یموت فیا ولا یحیا بیا به نمری په اگر کدی به ډیر چي وی انوبه پکې ژوند د زز ژوند جون شانتی ادف لہمن تزکا کامیاب شې غوڅ چیزانه پاک په پا قران سره و زکر اسمره ربي پسوالم او وای غستنوم د رب خپل او منځ یو کوم نو اوله کی د صحیح کا اول کلمس دکا نبي امن کاو کنه بل ته سرو نل حیات الدنیا بل ک تاسو غره کړی د ژوند دنیا په اخرت باندې رزک دا قران نړه ډېر او نس دین ناراضه چې تا دنیا غوړه کړی او آخرت خډیر به ترون دي او ډیر همیشه هم دي ان ها دا یقنا د بیان چوشه په سوره اعلی کې دا په کتابونو لوم باندې کوم راغلی وو صحابي ابراهیم او موسی هغه کتابونه د مو پیرایم علیه السلام صحیفه او د موسی علیه السلام